baienan gertatu dako manifestazioa zalaketa baino zen bakaen aldeko aposto azkar bat, alde batetik gizarte eragilen artean egindako adierazpena baita ere arratsaldea hasieran eh politikoak, kolore gusteko autotzit politikoak eta gizarterarekineko kolore guztiak eginndako adierazpenak baita ere manifa berta nez ere artizauen nagaien aldeko artizauen aldeko manifestazio bat izan zen, nez. horretan, eh larunbazkileneko deitutako otaketaba bakibideak ditu duena bakibideak zorrosofia izan korraren kiidea eta zorrosofia bakin du deia horretan eta zabaldu du euskalherri josorako ehile politiko hosos goneria askotako eta gile politiko partartuko ditu eta sin dato digote baitare sindikal aldete, baita hor batez ere planteatu nahi duguna da Boz artizau hauek, boz pertsona hauek zabaldu duten bidearen aurrean nola kokatzen geran nizartera gile eta alderdi politikoak Nola zehaz marketa egiten dugun eta nola lagundu dezakegun denen artean e, deza armagabetxe prozesu zibil batean sartzea eta armagabetxearen prozesu ordenatu batean sartzea.